Utószó. Utolsó alkalommal sétáltunk kifelé barakkal a Fehérházból. 2017. január 20-án. Donald Trumpot és Melaniát kísértük a beiktatási ünnepségre. Sok mindent éreztem egyszerre. Fáradt és büszke voltam. Csalódott és lelkes. Leginkább azonban igyekeztem megőrizni a lélekjelenlétemet, tudván, hogy a tévések kamerái követik minden mozdulatunkat. Elhatároztuk barakkal, hogy az átmenet elegáns és méltóság teljes lesz. És úgy zárjuk le ezt a nyolc évet, hogy közben sem a lelki békénk, sem az elveink nem sérülnek. Elérkeztünk tehát az utolsó órához. Reggel barakt, még tett egy látogatást az ovális irodába. Kézzel írt üzenetet hagyott a következő elnöknek. Utána az első emeleti Stéthlóron gyűltünk össze, hogy elköszönjünk a Fehérház állandó személyzetétől. Az inasoktól, komornáktól, szakácsoktól, házvezetőnőktől, virágfelelősöktől, egy szóval azoktól, akik mindig barátsággal, és magas szintű szakmai hozzáértéssel gondoskodtak rólunk. Ugyanilyen előzékenységgel törődnek majd a néhány órával később beköltöző új családdal is. Különösen kemény volt tőlük a búcsú Mária és Sasa számára. Többségükkel eddigi életük felében szinte minden nap találkoztak. Mindannyiukat megöleltem. Próbáltam tartani magam, hogy ne fakadjak sírva, amikor átadták nekünk a búcsú ajándékunkat. Két amerikai zászlót. Az egyik barak elnökségének első napján lobogott, a másik pedig az utolsón. Mint két szimbolikus könyvtámasz. Családi kalandunk jelképei. Harmadik alkalommal ültem, a kapitólium előtti ünnepi színpadon. Próbáltam leplezni az érzelmeimet. Az előző két beiktatás vibráló sok eltűnt. Helyette az a fajta nagyrészt fehér férfiakból álló, nyomasztó tömeg jelent meg, amelyel életem során annyiszor találkoztam. Különösen persze a kiváltságosok számára fenntartott helyszíneken, ahol sokszor jártam azóta, hogy gyerekkori otthonomból elkerültem. Azt már megtanultam, amikor ezekben a szakmai körökben tevékenykedtem, például az egykori ügyvédi irodába új munkatársakat toboroztam, vagy a Fehérházba szerződtettem a személyzetet, hogy az egyformaság még több egyformaságot szül. Ha csak. Nem teszünk tudatosan ellene. Néztem a színpadon ezt a közel 300 embert, a leendő elnök vendégeit, és világossá vált számomra, hogy az új fehérházban valószínűleg nem fordítanak majd az egyformaság megszüntetésére túl nagy energiát. Barak emberei úgy fogalmaznának, hogy nem túl jó a dolgok optikája, hiszen, amit az emberek látnak, nem tükrözi az elnök valós vagy vágyott céljait. Ebben a konkrét helyzetben azonban alig, hanem ellenkezőleg éppen, hogy azt tükrözi. Amikor erre ráébredtem, inkább a saját optikámon igazítottam. Már meg sem próbáltam mosolyogni. Az átmenet mindig pontosan ezt jelenti. Haladni valami új felé. Egy kéz megérinti a Bibliát. Valaki elismétel egy esküt. Az egyik elnök bútorait kiviszik, A másikét be. Kiürített szekrények várják az új ruhákat. Új fejek pihennek új párnákon. Új vérmérséklet, új álmok. Amikor pedig vége az elnöki ciklusnak, Amikor a leges-legutolsó napon Végül távozunk a fehérházból, Sok szempontból újra meg kell találnunk önmagunkat. Számomra most valami új kezdődik el, Új életszakasz indul. Hosszú évek óta először Szabad lehetek a politikai kötelezettségektől, Figyelmen kívül hagyhatom mások elvárásait. Van két majdnem felnőtt lányom, akiknek már nincs annyira szükségük rám, mint régebben. A férjem sem cipeli tovább a vállán a nemzet súlyos terheit. Megváltozott a felelősség, amelyet Sasa, Malia, Barak irányában, vagy a munkámért és az országomért éreztem. Másképpen tudok már mindarra gondolni, ami előttem áll. Van időm töprengeni, egyszerűen csak önmagam lenni. Még mindig fejlődöm. Remélem ez így marad. Örökké. Valamivé válni. Számomra ez nem a valahová elérkezésről, vagy egy meghatározott cél eléréséről szól. Inkább mozgásnak hiszem. A fejlődés eszközének. Lehetőség arra, hogy folyamatosan a jobbik énünkhöz érjünk el. Az utazásnak sosincs vége. Anya lettem, de még sok mindent kell tanulnom a gyerekeimtől. Sokat tudok adni is nekik. Feleség lettem, ám alkalmazkodom, és alázattal állok továbbra is mindahoz, amit a valódi szeretet jelent, és amitől együtt tudunk élni a másikkal. Bizonyos szempontból a hatalom részese lettem. Mégis, vannak percek, amikor elbizonytalanodom, Vagy úgy érzem, nem számít, amit mondok. Ez az egész egy folyamat. Szakaszok egy út mentén. Türelemre és keménységre is szükség van, Ha valakivé akarunk lenni. Azt jelenti, soha nem felejtjük, hogy mindig lehet többet tenni, fejlődni. Csak mert gyakran kérdezik, ezennel kijelentem, nem áll szándékomban bármikor is indulni a választásokon. Soha nem rajongtam a politikáért, ráadásul az elmúlt tíz év tapasztalatai sem változtattak sokat a véleményemen. Továbbra is taszít a piszkossága, a pirosak és kékek, Republikánusok és demokraták törzsi megosztottsága. Irtózom a gondolattól, hogy ki kell választanunk valamelyik oldalt, és azután mindenben ahhoz kell igazodnunk. Másokat nem meghallgatva, kompromisszumok nélkül. Nem tetszik, hogy nem maradhatunk néha civilek, hiszen persze hogy legjobb formájában a politika lehet pozitív változások eszköze, de ez egyszerűen nem nekem való. Ezzel nem azt mondom, hogy nem foglalkozom mélyrehatóan országunk jövőjével. Olvastam már gyomorforgató híreket, amióta barak eljött a fehérházból. Felébredek éjszakánként, és azon gyötrődöm, mi jöhet még. Kétségbe ejt, amikor azt látom, hogy a jelenlegi elnök viselkedése és politikai programja hatására sok amerikai kételkedik önmagában és másokban, hogy elkezdtek félni egymástól az emberek. Fájdalmas végignézni, hogy a nagy gonddal felépített, együttérzésen alapuló intézkedéseket visszavonják, hogy a legközelebbi szövetségeseinkkel fordulunk szembe, és hogy társadalmunk legsebezhetőbb tagjai válnak védtelenné és megalázottá. Néha eltöprengek, hova lehet még süllyedni? Azt azonban nem engedhetem meg magamnak, hogy cinikussá váljak. A legnehezebb pillanatokban is veszek egy mély lélegzetet, és felidézem azt a méltóságot, amelyet oly sok embernél láttam, és azokra az akadályokra gondolok, amelyeket leküzdöttem már. Remélem, mások is így tesznek majd. Mindannyiunknak van szerepünk ebben a demokráciában. Tudnunk kell, hogy minden egyes szavazat hatalom. Én magam pedig továbbra is egy minden választásnál, vezetőnél vagy újsághírnél hatalmasabb és fontosabb erőhöz tartom magam. Mégpedig a derülátáshoz, Amely számomra a hit egyik formája, A félelem ellenszere. Optimizmus uralkodott kis lakásunkban Az auklödev nyúm. Ezt láttam mindig apámon. Ahogyan mozgott, Mintha semmi baja nem lenne, Mintha az életét fenyegető betegség Egyszerűen nem is létezne. Derűlátás volt az is, amilyen konokul hit anyám a környékünkben, a döntésében, hogy akkor is maradunk, ha a szomszédaink félelmükben már mind összepakoltak és elköltöztek. Ez fogott meg barakban is először, amikor azzal a széles, bizakodó mosolyjal belépett az irodámba. Ez az optimizmus segített felülkerekedni a kétségeimen és legyőzni a sebezhetőségemet. Hogy elhiggyem, a családom sértetlenül és boldogan átvészelheti azt is, hogy ennyire az emberek szem előtt éli az életét. Most is ez segít. Még first lady meglepő helyzetekben találkoztam az optimizmussal. Ott volt a Walter Reedben fekvő sebesült katona részvételt visszautasító viselkedésében. Amellyel arra emlékeztetett, erős és bizakodó. Cleopatra Kavley Pendlitonban is ott a derülátás, amikor a lánya elvesztése feletti gyászból erőt merítve elfogadhatóbb fegyvertartási törvényekért harcol. Optimista a Harper középiskola szociális munkása is, amikor a folyosókon a diákok mellett elhaladva, fenhangon fejezi ki Irántuk érzett szeretetét és megbecsülését, és ott a derülátás a fiatalok szívében, akik reggelente úgy ébrednek, hogy hisznek a jóságban, a csodákban, amelyek megtörténhetnek. Együtt erősek maradunk, és folytatjuk a munkát, hogy megszülessen egy igazságosabb, emberibb világ. Továbbra is keménynek és bizakodónak kell lennünk, hogy bebizonyítsuk, mindig lehet többet tenni. Fejlődni. A Washingtoni Nemzeti Portrégaléria falán már ott függnek az arcképeink. Ettől mindketten kisé zavarban vagyunk. Kétlem, hogy bárki, aki végignéz a gyerekkorunkon, megjósolta volna, hogy egy múzeumba kerülünk. Bájosak a festmények, ám a legfontosabb, hogy a fiatalok ott láthatják őket bekeretezve, és hogy a portréink segítenek megváltoztatni azt a vélekedést, amely szerint csak bizonyos szemléletű embereknek juthat fontos történelmi szerep. Ha mi közéjük tartozunk, akkor sokaknak van esélyük. Hétköznapi ember vagyok, aki egyszer csak Rendkívüli utazásra indult. Reményeim szerint az, hogy elmeséltem a történetem, Mások történetei előtt nyitja meg az utat. Mások hangját is hallhatóvá teszi, Hogy egyre kevésbé számítson, Ki honnan jött, és hová tartozik. Szerencsés voltam, mert járhattam kővárakban, Városi osztálytermekben, és ájóvai konyhákban, miközben mindvégig próbáltam önmagam maradni, kapcsolatokat teremteni. Ha egy ajtó kinyílt előttem, én is kitártam az enyémet mások előtt. Végezetül ennyit szeretnék mondani. Hívjuk be egymást azokon az ajtókon. Talán így kevésbé fogunk félni. Kevesebb téves előfeltevést fogalmazunk majd meg. Szabaduljunk meg az előítéletektől és az általánosításoktól, mert csak fölöslegesen megosztanak. Így könnyebben rátalálhatunk mindarra, ami közös bennünk. Nem az a lényeg, hogy tökéletesek legyünk, vagy hogy végül mit érünk el, hanem az, hogy erőt jelent, ha megismerhetnek, és meghallgathatnak mások. Ha megvan a saját történetünk, ha hiteles hangon szólalunk meg. Az pedig kivételes kegyelem, ha hajlandók vagyunk megismerni, és meghallgatni másokat. Azt gondolom, így lehetünk többek.